П'ятнадцять. Останні п'ять кілометрів ми пройшли дуже обережно, припадаючи до найвищої трави, пробігаючи пусті ділянки. За 500 метрів від того місця, де малася бути база, сержант відправив третю чоту на розвідку, не казавши іншим залягти. Скоро на загальній частоті почувся його голос. «Схоже, що все виглядає так, як ми її очікували. Уперед, Повском. Коли досягнете третєї чоти, рухайтеся за вашим командиром вліво чи вправо. Ми виконали наказ. Обинившись у строю з восьми десятків людей, що розташувались перпендикулярно осі атаки. Ми непогано замаскувались і лише біля тузення ведмедів пописки совалися біля лінії. На території бази, однак, життя не було. Всі будівлі, сяючи білого кольору, не мали вікон. Наші перші цілі, халабуди, виявилися чималими, закопаними наполовину в грунт яйцями метрів 60 завширшки. На кожний сержант виділив по одному гранатометнику. Ми розбилися на три бойові групи. Команда А складалася з другої, четвертої і шостої ЧОТ. Команда Б – з першої, третьої і п'ятої. Команда ЧОТа складала групу В. Менше, ніж за хвилину всім опустити фільтри. Коли я накажу вогонь, гранатометники накривають цілі. Хай вам Бог допоможе, якщо не влучите. Почувся звук гігантської відрижки, і з верхівки будівлі, на якій малася квітка, понеслася вгору група з п'яти чи шести райдужних бульбашок. Вони підіймалися з прискоренням, поки майже зникли з поля зору, потім рванули над нашими головами в бік півдня. Раптова земля зробилася яскравою, і перше за багато часу я побачив свою тінь, видовжену в бік півночі. Бомба вибухнула передчасно. Мені якраз стало часу, аби поміркувати, що, власне, різниці немає. Вона все одно крутенько заплутала їм зв'язок. Дрони! БПЛА провели прямо над деревами, і їм назустріч в повітря піднялися бульбашки. Коли вони сконтактували, бульбашки луснули, а дрон розлетівся на мільярд дрібних осколків. Той, що примчав з іншого боку, очікувала та сама доля. «Вогонь!» – сім яскравих спалахів від півмікротонних гранат, струси, які точно вбили б незахищену людину. «Підняти фільтри!» – сірий туман диму і пилу, шмаття грязі сиплеться з неба, не наче важкі краплі дощу. «Слухайте, шотландці, згадуєте час, як лив з вами у Алас!» «Як Брюс водив добою вас, знов кличу разом всіх іти, або побить, або лягти!» – переклад Грабовського. Крізь власні спроби дати лад почуттям, його голос долинав ледь-ледь. Я знав, що це позгіпнотичне рішення, навіть пам'ятав, коли нам його в Міссурі поставили. Але це не допомагало. Моя свідомість потонула у сильних псевдоспогадах. Кудлаті здоровані, що були торіанцями. Взагалі не схожі, адже тепер ми знали, як вони виглядають. Беруть на абордаж судно поселенців, їдять дітей на очах вилаючих матерів. Колоністи ніколи не беруть дітей, ті не витримують прискорення. Потім до смерті гвалтують жінок великими жилавими членами. Дивно, що вони відчувають потяг до людей. Тримають чоловіків, жорочі вирване з них м'ясо. Неначе вони можуть перетравлювати чужинський протеїн. Десятки тонких деталей, немово абсурдні за логікою, виражаючи гіпертрафовані події, відбувалися декілька хвилин тому. Але поки моя свідомість відкидала безглуздість, десь значно глибше, де приспана тварина наших справжніх мотивів і моралі, щось спрагле до чужинської крові, переконувало, що найблагородніша справа чоловіка – це вмерти, вбиваючи одного з цих жахливих монстрів. Я усвідомлював, що це чистісінька туфта, і ненавидів людину, яка так вільно повелася з моїм мозком. Проте зуби мені заціплювало, обличчя завмерло в спазматичному вишкірі, жага крові. Ведмедик, що прийшов повз мене, виглядав спантеличеним. Я почав підіймати свій лазерний палець, але хтось мене перегнав, і голова істоти вибухнула у хмарі сірих решток і крові. Лакіс стогнала з завиванням. «Кляті, мерзені, хьобані виродки!» Лазери ми готіли, схрещувалися, і всі ведмедики попадали мертві. «Будьте уважними, дітько!» – вирищав Кортес. «Ці йобані штуки на іграшки! Команда А, вперед! Воронки прикривайте Б!» Хтось сміявся і схлипував. «Що, блядь, з тобою не так, Петров?» Чути лайку сержанта було дивно. Я обернувся назад і побачив, як Петров зліва від мене у мілкому виямку, швидко купав руками і плакав і булькотів. «Блядь!» – Кортес. Команда Кортес. «Десять метрів за воронки і залягти по фронту! Команда В! Воронки! Разом з А!» Я піднявся і за дванадцять підсилених стрибків пробіг сотню метрів. Воронки були достатньо великими, аби приховати розвідувальний корабель метрів десять в діаметрі. Я перебрався у протилежний кінець ями і примостився біля знайомого на ім'я Чин. Він навіть не глянув на моє приземлення, просто сканував ознаки життя на території бази. «Команда А! Десять метрів вперед! Б! Залягти по фронту!» Як тільки він скінчив будівлі попереду нас, відригнула, і залп бульбашок пішов в наш бік. Більшість людей побачила їх і залягла, але чин якраз підвівся, аби бігти і вступив в одне з них. Воно злизало верхівкою його шолома, зникнувши з ледь чутним звуком. Боєць зробив крок назад, перехилився через край кратеру і почав сповзати, лишаючи позаду слід з крові і мізків. Без ознак життя. З розкинутими в боки руками і ногами він сунувся донизу, нагрібаючи порох у ідеально симетричний отвір, де бульбашка, немов гарячи ніж крізь масло, пройшла через пластик, волосся, шкіру, кістку і мозок. Всім завмерти! Командири чод, доповісти про втрати. Е -е так, е в нас троє двохсотих. Могло б взагалі не бути, якби ви трималися нижче. Отже, якщо чуєте, що ця штука заводиться, всім жарти землю. Команда, закінчити маневр. Вони дісталися місця, місце призначене без інцидентів. «Добре, команда В, бігом до Б! Відставити! Залягти!» Всі вже і так обнімалися здравою. Бульбашки по пологі дузі летіли метрах у двох над поверхнею. Вони спокійно минули наші голови і, за винятком одного, який наробив з дерева сірників, зникли вдалині. «Б, бігом на десять метрів повз А! В на місто Б! Гранатометники із Б, гляньте, чи дістанете квітку!» Два вибухи підняли землю на 30-40 метрів до будівлі. На наче імітуючи паніку, вона почала відригувати постійний потік бульбашок, але жодна не опустилася нижче двох метрів. Ми продовжили рух вперед, пригнувшись. Раптом у будівлі відкрився отвір, розширившись до розмірів великих дверей. Тур'янці почали гуртом вибігати. Гранатометники, припинити вогонь! Команда Б, лазерами, вогонь, зліва і з права заганяємо її в купу. А і В, бігом вперед, до центру! Один із туріанців загинув, спробувавши пробігти через лазер, інші лишались на місці. Бігти і одночасно пригинати голову в костюмі якось незручно. Вам треба рухатися туди-сюди, наче скейтер на розгоні, інакше пиково поцілить. Як мінімум один з команди А підстрибнув трохи вище і розділив долю чина. Мене намов притисли до грату камери. камері. По боках стіна лазерних променів і стеля низька. Торкнешся – помреш. Та, як не дивно, мені було добре, почувався щасливо, ейфорично, бо нарешті отримав шанс вбити хоч когось з цих пожирачів дітей, цілком розуміючи, що це туфта. За виключенням неефективних бульбашок, які, звісно, не були розроблені як протипіхотна зброя, вони не відбивалися і в приміщення не поверталися. З сотню створінь сновигали поряд, роздивляючись нас зблизька. Пара гранат їх би на фарш порубала усіх, але Кортес, певне, задумався надбранцем. «Так, коли я віддам команду вперед, ми їх оточимо з флангів. Команда Б, припиніть вогонь. Чоти, четверта і друга. Направо, шоста і сьома наліво. Команда Б висунеться по фронту, аби заблокувати їх». «Вперед!» Ми посунули наліво. Як тільки лазери вимкнулись, туріанці гуртом рвонули назустріч нашому флангу. «Команда А, залягти і відкрити вогонь. Не стріляти, поки не впевнитись на воці. Якщо схибите, то поцілите у своїх. І на Бога, збережіть мені одного!» Це страшно, коли на тебе мчить череда монстрів. Вони носилися великими стрибками, бульбишки уникали їх, і всі мали вигляд, як той, що був на мітлі. Голі, за виключенням прозорої сфери навколо всього тіла, яка рухалася разом з ними. Правий фланг відкрив вогонь, обираючи окремі цілі позаду натовпу. Раптом з того боку торіанців мигнув лазер. Хтось схибив по цілі. Почувся жахливий крик, і я огладівся, аби знайти причину. Хтось, здається, це в упері, судомився на землі, правицею тримаючись за обсмалену нижче ліхтя куску. Кров цебеніла крізь пальці, і від цього судомили і камуфляжний блок. Скафандр моготів білим, чорним, джунелі пустеля, зеленим, сіром. Не знаю, як довго я витріщався, певно, довго, бо встигли прибігти санітари, які почали надавати допомогу, але, оглядівшись на ворога, помітив, що торіанці вже були наді мною. Мій перший постріл не вийшов. Але зачепив верхівку захисної кулі першого створіння. Куля зникла, і монстр спіткнувся, Упав на землю, спазматично звиваючись. З ротового отвору пішла піна, біла, а потім з червоними пацьорками. З останнім спазмом він закляк, перегнувшись назад, немов підкова. Його довгий зойк за високий свист затих разом з тим, як по ньому пробігли його товариші. Я ненавидів себе за посмішку. Це була різанина, навіть не дивлячись на те, що ворог переважав нас п'ять до одного. Вони все ще бігли, незважаючи на хиткість, навіть коли мали залазити по купам тіла і частин тіла, яка росла паралельно нашій лінії. Земля між нами була слизькою і червоною від тальційської крові. Всі створіння божі мають гемоглобін. І, на мій нетренований погляд, їх внутрішні, так само, як від медиків, дуже схожі на внутрішні в цілому. Шолом мій дрижав від історичного реготу, поки ми їх нарізали кільцями, і я майже не чув сержанта. Припиніть вогонь! Я сказав, припиніть, дітько! Злапайте мені пару виродків, вони вас не укусять! І я зупинив вогонь, і певно так зробили усі інші. Коли черговий туріальниць перестрибнув через гору паруючого м'яса переді мною, я спробував ухопити його за тоненькі ніжки. Це було схоже на спроби ухопити велику слизьку повітряну кулю. Я спробував тягнути вниз, але він вирвався з рук і побіг далі. Ми вирішили зупинити одного, просто накинувшись у шістьох зверху. У той самий час інші істоти просочувалися крізь нас і бігли в бік до ряду великих циліндричних ємностей, які Гортес з великою вірогідністю назвав коморами. Внизу кожної відкрилися невеличкі дверцята. «Бранці захоплено!» – звався сержант. «Вбивайте!» Вони вже були за півсотні метрів. Рухомі, непрості цілі. Лазери крутилися навколо, за високо або за низько. Один упав розрізаний навпіл, але з десяток продовжували рух. Вони майже досягли дверей, коли у справу втрутилися гранатометники. «Будинки! Накрити їбучі будинки!» Гранатометники підняли приціл і дали залп. Проте заряди лише дряпали білу поверхню, поки випадково одна з гранат не залетіла в двері. Це розвалило будівлю, як і мало б. Вона розвалилась на дві частини, викинувши в повітря купу машинерії разом з язиком блідового вогню, який швидко розсіявся. Потім і інші зосередили вогонь на дверях. За виключенням випадкових пострілів по окремим рухомим створінням і не для того, щоб вбити, просто аби не дати їм проникнути всередину. А туди вони бажали потрапити з неймовірною силою. Весь цей час інші намагалися зачепити туріанців лазерним вогнем, але ті ухилялися і стрибали навколо, намагаючись пробитися в будівлі. Ми підійшли до них як мога ближче, аби не потрапити під вибухи гранат та все ж задалеко для прицільних пострілів. Але потроху справлялися з ними по одному. До того ж, знищили чотири з семи будинків. Потім, коли лишилося лише двоє інопланетян, одного з них близьким вибухом кинуло майже до дверей, у які він і нирнув. По ньому запустили залп гранат, але вони або не долетіли, або здетонували без шкоди. Вибухи зарядів створювали неймовірний шум, але всі звуки раптом поглинуло якесь неймовірне позіхання. немов мов набрав у груди повітря, і на тому місці, де стояв будинок, лишилася тверданий вигляд хмара, що закручувалася догори прямо у стратосферу. Рівна, немов відміряна лінійкою. Інший туріанець опинився якраз біля підніжжя тієї будівлі. Його шмаття розлетілося на всі біч. Через секунду до нас дійшла ударна хвиля, і я безпомічно метляючись покотився до купи тіл прибульців, перелетівши через них. Підвівшись, я дещо піддався паніці, адже скафандр був вкритий кров'ю, аж поки не зрозумів, що це не людська кров. Розслабився, але почувався брудним. «Ловіть виродка! Хапайте його!» В безладі вибухів турянець звільнився і біг по траві. Одна чота переслідувала його з усіх сил, але потім увесь загін «Б» втрутився і відрізав його від волі. Я підбіг, аби приєднатися до веселищів. На ньому було четверо, а ще п'ять десятків спостерігали за боротьбою. Розійдіться, холяра! Там ще тисячу певно чекають, аби заскочити нас. Ми розсіялися з бурчанням. По невисловленій угоді ми всі вважали, що більше туріанців на планеті не лишилося. Кортес йшов до в'язня, а я віддалявся. Раптом четверо людей впали згори. Навіть здалеку я побачив піну з його ротового отвору. Його бульбашка луснула. Самогубство. Дідько, кортез якраз підійшов до них. Відійдіть від цієї потвори. Фігури відійшли, і сержант лазером накришив монстра на тузінь шматків, аж на серце потепліло. Добре, значить, ще одного упіймано. Усім шикуватися у наконечник стріли. Штурм квітки! Тож ми штурмували квітку, яка, вочевидь, вичерпала боєзапаси, відригувала, але бульбашок вже не було. Ми метушилися по рампах і коридорах, тримаючи палець на поготові, немов діти, що грають у війну. Вдома нікого не виявилося. Те саме біля антенної решітки, салямі і інших головних 20 об'єктів, разом із 44 халупами по периметру. Отже, ми захопили десятки будівель, призначення більшості яких було незбагненним, проте в нашій головній місії захоплення туріанця для експериментів-ксенологів потерпіли невдачу. Власне, вони могли забрати хоч усі шматки і шматочки, які б захотіли. Це вже щось. Після того, як був зачищений останній сантиметр бази, прибув транспорт зі справжніми дослідниками – науковцями. Кортес сказав на загальному каналі – «Добре, вимикайтесь вже!» І постгіпнотичне навіювання зникло. Спочатку це було досить суворо. Багацько людей, типу Лаки чи Мері майже з'їхали з глузду від згадок про криваву баню, що повторювалось сотні разів. Сержант наказав прийняти заспокійливе, а тих, кого накрило особливо серйозно, – подвійну дозу. Я дві пігулки без особливого наказу. Бо це і було вбивство. Нагла різанина після вколошкання ПКО жодна небезпека нам аж ніяк не загрожувала. Судячи з усього, вороги не мали жодної концепції бою один на один. Ми ж просто загнали і забили, відкривши таким чином рахунок між людьми і іншопланетиками. А мій другий, якщо вважати першим ведмедиків. Що такого могло статися, якщо б ми просто сіли і спробували поговорити? Але ж вони отримали своє. Я провів багато часу, вмовляючи себе, що це не я радісно в переляканих панікуючих істот. У 20-му столітті було придумано неадекватне виправдання для нелюдської поведінки. Я просто виконував накази. Але що робити, якщо накази віддавав глибинний, безсвідомий ляльковод? Найгіршим було почуття того, що, можливо, не всі мої дії були нелюдськими. Всього лише декілька поколінь тому прабатьки робили це з підлеглими без жодного гіпнотичного навіювання. Мені був огидний людський рід, огидна армія, а перспектива проведення наступних староків з цими спогадами жахала. Хоча стирання місків завжди буде до моїх послуг. Корабель з єдиним туріанцем, який вцілів, вибрався і спокійно досяг колапсару в той час, коли його від Earth Hope прикривала маса планети. Втік до мів, міркував я собі, аби розповісти про те, що саме два десятки людей з ручним озброєнням можуть вдіяти з сотнею беззбройних, які втікають на своїх двох. Підозрюю, що наступного разу, коли земляни зустрінуть туріанців в наземній битві, то останні будуть більш готовими. І я не помилився.